Mm. Vad gör du? skriver mitt Aha. Det ska man göra, vet du. Men det låter lite läskigt ändå. Vad skriver du? Mm. Nej, men lite sådär, jag ska ha bilen, pengarna. <laughs> Så kan du inte göra. Varför inte då? Du kan inte testamentera saker till dig själv. Nej. Nej, då, då är du död. Aha. Ja, dessutom har du inget körkort. Men... Men jag vill med studsmattan, där kan inte jag få studsmattan. <laughs> du är fortfarande död, efteråt. Ja. Hey, hej, Hej hey. yeah. hey, välkomna till avsnitt 33 av bonuspappan och plusmamman. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Och vi sitter här och har lite söndagsfrukost. Men du kan ju inte liksom dricka kaffe nu Martin. Nej men jag tänkte om jag dricker när du pratar och tvärtom. Men när ska du hinna äta då för du slutar ju aldrig prata. <laughs> Det är ett problem. Vi sänder i alla fall i samarbete med familjeträdet i Ystad. Ett företag som hjälper nystartade familjer, omstartade familjer, bonusfamiljer, styrfamiljer eh, familjer i största allmänhet tror jag faktiskt. Ja, det är Stina Pettersson vår expert som är samtalsterapeut och socionom som och finns där. Och vet ni inte vilka de är så tycker jag att ni ska titta in på deras Instagram för där kommer dagligen ut små roliga anekdoter, frågor, bilder jätteroligt och kul. Just det, familj, Gå in där och klart. gilla, klicka och kommentera mm. så får ni kontakt med Stina och då kan ni passa på att be henne om hjälp. Ja, eh, jag har just lyssnat på vårat samtal med juristen Linda Ljunggren som vi träffade i Stockholm. Hon ger ju både goda råd och, och skrattar mycket. Jag tror att jag skrattar mm. ganska mycket. Ja, alla tre faktiskt. Så var lite beredda om en stund här när vi kör igång den intervjun. Mm. Hämt i veckan Martin? Ja, just det. Ja, jag har ju varit lite så här skeptisk mot att ha just den, det segmentet. Mm -hmm. Det är ju din grej. Men sen har jag hört från lyssnare att de tycker att det är ganska kul. Ja, men det är väl bra för oss också att ta en liten tillbakablick. Jag tycker det är förvånansvärt, men <laughs> okej. Okay. Ja, ibland så känns det inte som det händer så mycket som nu när det har varit pappavecka och, och vi inte har hunnit med så jättemycket mer än att jobba så mm, Jag har fixat naglarna. Att det är och skönhet. Och jag har varit iväg med min elcykel och vända till den med ytterligare en punktering tyvärr. Ja, så alltså den cykeln. Vi skulle inte kunna göra så jättebra reklam för cykeln. Förutom att jag älskar den då. Ja, det är just decken och slangarna som vi har haft lite oflytbara. Det är som barnen, man, de kan göra. Luften går ur dem. De kan, de kan ställa till mycket som är jobbigt, men man älskar dem alltid. Ja. Så är det det är mina känslor för min cykel. Så, så Din cykel är din bebis, precis som min bil är min bebis. Fast inte riktigt. Är vår bil din bebis? Nej. I, i, i så fall så skulle jag sköta den mycket bättre tvätta den oftare till exempel Vår podd i vår Ja, Ja precis så är det Ja och så har vi väl du fick ett litet nödrop från Saga Ja just det, hon ringde mig och frågade om jag hade något Infryt. att göra fredags, fredag ja. kväll och så, otydligt nu så hade jag ju inte det <laughs> det var ingen som hade bjudit ut mig på någon fin middag. Nej. Nej, vi skulle ju ha en mysig hemmakväll. Ja. I alla fall så var det så att Sara Lövgren mm. hade blivit sjuk. Så då behövde de en sångerska? Eh, inte riktigt. Nej. Hon är ju också fritidsledare. På mittpunkten här, ja. Mm. Så att de skulle ha en sån här stor övernattning med 20 tjejer som också håller på att sätta ihop en musikal. Ah. Och behövde en vuxen som... De behövde en vuxen Och av någon oerhört anledning så tyckte de att jag var det att du var minst pinsam att jag var vuxen Saga tog en förlaget kan man väl säga ja men det gick väl bra ja jag berättade bara några pinsamma anekdoter om hennes liv <laughs> Just det dessutom är hon ju van vid att jag gör det här i podden mm. så jag tänkte, det... äh, men vi tar vi tar Sagas mamma ja. och sjöng ni eller dem eller de sjöng lite och vi tittade på musikaler och, och man fick sjunga med ja. i musikalerna på låtarna gjorde du det Saga sa faktiskt att jag fick ja. men jag tänkte att nej jag ska bespara det ja Just det, det var fredagen där, ja. Och sen eh, lördagen var vi i Göteborg. Och ja. jag trummade lite med kompisgänget där. Det var roligt. Jag tycker om att se det. Du trummen. var vår enda lyssnare. Min mamma också lyssnade lite grann. Ja, jag satt och jobbade där i ett hörn. Så att det kändes ju väldigt lyxigt att ha en, en, en live-radio. Liksom. <laughs> just det, en egen orkester. Så ska jag ha det i mitt hörnkontor i New York. Sen så ska jag ha en orkester som sitter i ett hörn. Ja just det, du har ju börjat ett lite nytt jobb kan man säga på ett sätt. Eller en ny aktivitet. En ny aktivitet. Ja, jag har ju näst jag har blivit lite av en digital virtuell assistent kan mm. man väl säga. Mm. Nej, jag har hjälpt några på ja. med lite med mek. Följetåg har jag hört ett ord. Ja, det är spännande. Vill ni veta mer om det så ska ni lyssna på en intervju som kommer att uppstå med mig. Ja. På och i nätverkspodden som Just vill intervjua det. mig om detta. Ja, det kommer vi att skicka ut när den i jord och eh, utsänd. Ja, det ska bli kul. Jag gillar att bli intervjuad. Mm. Men det var väl vad vi hade i veckan. Mm. Och nu kommer ett viktigt meddelande. Hej, jag heter Martin Aransson. Jag vill er att alltid stå upp för de demokratiska värderingarna och alla slika rättigheter. Det gäller både privat och i mitt yrke som reporter på Hallands Nyheter. En skillnad är att jag har privata åsikter men att jag lämnar dem hemma när jag går till jobbet. Där utgår jag bara från fakta och låter alla som är berörda av en händelse få sin syn på saken. Tyvärr finns det ju extremister som är oetiska och oproffsiga genom att de inte följer de journalistiska spelreglerna. Och det kan jag bara beklaga. Tack Martin Erlansson. <laughs> Tack. Ja men så har vi väl alltid tyckt. Ja. Hur vill du ha med dig just nu? Jo det är för att det har hänt en obehaglig sak just i den här veckan. Att jag har blivit uthängd på en sån här nazistisk hatsajt. Och jag vill egentligen inte gå in på, på detaljer sådär. Får jag bara fråga en sak? Ja. Vad är skillnaden på nazist och rasist? Eh, nazist, då är man ju nationalsocialist. Det finns väl ett helt eh, värderingssystem där. Att de vill lyfta fram arger till exempel. Det kan ju finnas en rasist som är emot... Asiater till exempel eller en rasist som är emot Och en asiat kan vara rasist vit, Absolut men, men detta är en Hatsajt speciellt för så För att vara nazist så måste man vara vit En nazistisk organisation En vit makt högerextremister då. Ah, okay. ah. Men jag vill egentligen inte Jag vill inte säga vilka det är Och prata så mycket mer än att Det är lögner som de har Lagt ut där Eh, och jag har polisanmält och vi har vidtagit de nödvändiga säkerhetsåtgärder som man kan göra för att och skydda familjen. Och då tänker jag att eh, vi försöker bara gå vidare från det. Och inte vara så rädda. Nej, det är Det, är det, är det de vill. De jag vill, blev lite de vill rädd skrämmas. ett tag. Ja, det blev jag också. Det förstår jag. Jag tänker just för att jag faktiskt inte är vit Nej. kvinna. Jag, vill, jag är varken vit man eller vit kvinna. Nej, är inte vit. Nej. Men de får eh, sitta i sin sandlåda. Och så lever vi våra liv. Mm. Nu tycker jag vi pratar om något helt annat. Gärna för mig. Och gärna något lite mer eh, ljust och hoppfullt. Och hjärtansvärd kanske. Ja precis. En liten hjärtesak för mig, Aha. bokstavligen. Det handlar om en organisation som heter Sköra hjärtan. Mm. De startade i och med en liten pojke som heter Otis. Fem år. Och han föddes med ett halvt hjärta. Oj. Mm. Och som tonåring kommer han att behöva ett nytt hjärta. Mm. Och han är inte ensam. Det finns jättemånga barn som föds med hjärtfel. Och eh, de här sköra hjärtan är som allra mest aktiva nu i uppstarten mot den 3 februari. Mm. Då det kommer och eh, anordnas ett disco för barn. Det var är... det som var i Jönköping i det här Spirahuset då? Precis, ja. i Jönköping i Spirahuset. Barn... Det riktas mot barn 1-10 år. Mm. Och inträdet är 100 kronor för vuxna och 20 kronor för barn. Och pengarna går oavkortat till forskning för ja. barn med medfödda hjärtfel. Och den heter Dansa för små heter den här. Ja, mm. Och kan man inte närvara där så får man jättegärna swisha. Det kan väl våra lyssnare göra? Ja, precis. Jag kommer komma till det. Ja. På Disco kommer det även att vara ett stort lotteri- och är man ett företag som finns i närheten av Jönköping- får man jättegärna skänka, skänka priset dit. Mm. Nu kommer den spännande tävlingen. Mm -hmm. Jag kommer att låta ut- två biljetter till två vuxna. Är inte jag med på det? Ja, om du vill åka till Jönköping den 3 februari- så får du det. Nej, jag tänkte att vi låter ut, ja, ja. ut det. Podden lottar ut mm. det. Bonuspappan och plossmamman. Plossmamman. Vi <laughs> <laughs> försöker igen. Bonuspappan och plossmamman- lottar ut- till en hel familj tänkte jag. Ja. Jag tänker så här att eh, ofta så står det så här, två vuxna, två barn. Att det är en familj, ja. Ja, men möjligtvis tre barn ibland. Ibland några så här reseföretag har varit ja. lite modernare. Men vi säger en bonusfamilj. Mm. Vi säger en vuxen, en vuxen. Ja. Två vuxna alltså. Två vuxna och x antal barn. Just det så många barn som ingår i den familjen. Som vår kompis eh, Isse i Lejet som vi har intervjuat som är med ett av avsnitten som har tio biologiska och två bonusbarn. Ja. Hon kan ju aldrig få en familjerabatt då. Nej, men om hon skulle vinna den här ja. tävlingen och åka till Jönköping så bjuder vi alla tolv barnen. Mm, den stora bonusfamiljen. Vi bjuder alltså två vuxna och två barn på inträde till det här diskot som men... är den 3 februari ja. i Jönköping. Och för att delta i tävlingen så kan man skicka ett litet mejl mm. till gmail.com Och helt enkelt säga att man vill delta. Det är bra. Och sen vill jag också säga det att jag fyller år den 31 ja, januari. Precis. Några få dagar innan. Mm. Så tävlingen kommer att avslutas den 31 januari. Mm. Och alla som älskar mig och älskar podden. Det är många. Och tycker att små barn med hjärtfel. Inte ska behöva ha det jobbet i livet. Mm. Ta och swisha en liten summa. Det spelar ingen roll hur stor eller hur liten. Speciellt inte hur stor. Mm. Men 20 kronor. Här är 5 kronor. Alltså vad som helst. Mm. Jag vet att ni är några tusen som lyssnar på oss. Mm. Så att jag vill att allihopa tar upp sin telefon. Och eh, om slår in swishnummer 123 100 1668. Och vi kommer lägga ut. Det är, numret, det är ja. numret på alla våra sociala medier. Men det var ganska lätt ändå. 123-100-1668. Mm. Ja. 123-100-1668. 123-100-1668. Eller spola tillbaka och lyssna igen. Kan man också göra det. Som sagt, jag vill inte ha några presenter på min födelsedag. Men jag vill jättegärna att ni skänker. Och så märker ni er swish-insättning med grattis plus mamman. Vilken bra idé. Jag tycker en jättebra idé. Mm. Nu går vi vidare med ett inslag som vi har varje vecka. Och då säger vi bara, varsågod. Stina Sarrar, ett samarbete med familjetälet. Veckans fråga är, jag har inte så mycket en fråga. Jag skulle mest vilja ha några ord av styrka och tröst över att vara den biologiska föräldern i en bonusfamilj. Att råka bära tyngden av att vara ensam med det yttersta ansvaret, oron och glädjen och sorgen över den biologiska barn och på ett helt annat sätt än i en kärrfamilj. Och det är inte ovanligt att man som biologisk förälder känner sig ensam i en bonusfamilj. Det är naturligt. Du har band till dina biologiska barn som inte är de samma som en bonusförälder. Och som biologisk förälder har du även ett juridiskt ansvar och inte bara känslomässigt. Och även om en bonusförälder såklart kan känna kärlek men man har inte per automatik samma ansvarskänsla. Och det jag skulle vilja rekommendera dig är att försöka sätta ord på din känsla av ensamhet när det gäller just ditt ansvar som biologisk förälder. Vad är det som oroar dig? Och vad är det som gör dig glad? Tjur in din partner till dina upplevelser, tankar och funderingar. Och har du svårt att prata med din partner så kan du vända dig till någon annan som du har tillit till. Och det kan vara en ny vän eller en terapeut. Eller någon annan som du kan känna förtroende för. Det du tar upp är egentligen något som är en vanlig konsekvens av ett föräldraskap. Oavsett om du lever i en kärnfamilj, bonusfamilj eller som ensamstående. Det är naturligt och bra om vi är engagerade i våra barns liv. Och då ingår allt från glädjeämnet till ledsamheter. Sådana ingredienser som tillhör livet. Och om du vill ha något annat tips utanför din familj så finns det också föräldrargrupper som man kan delta i för att stödja sin föräldraråd på olika sätt. Jag hoppas att du hittar ditt sätt som gör att du känner styrt på jag ska Lycka till. Stina så här. Vad blev du så? Jag vill det säger att jag inte får typ säga så här mm", efter Stina. Ja, ah, just det, ja, du brukar göra det. Så men... nu har jag skapat ett nytt ljud. Ja, det var omväxlande. Tromhinnor över hela Sverige sprängdes <skratt> antagligen. Förlåt, jag ska inte göra det igen. Men den här frågan, den känns ju lite som den har en koppling till det vi pratar om i live och din min spaning, spaning där. Mm. Min spaning var ju, är den biologiska mamman den nya styrmamman? Och då tänker du på styrmamman som de framställs i till exempel Disney-filmer. Ja, eller faktiskt ja. way långt innan Disney. <laughs> Eftersom de bygger på gamla folksager. Historiskt sett så har ju den... Sätt. Nej, historiskt <laughs> har styrmamman varit den fula, elaka taskiga ja. och har oftast fula, elaka, taskiga barn också. Ja. Om man Konstigt. läser sagor av Bröderna Grimm och ja, annat. Det ja. De hade väl taskiga bonusmamma, jag vet mm, inte. Mm. Men eh, jag tänker att det är lite har skiftat på något sätt. Så att det nu är den biologiska mamman som får liksom skulden för? Ja, som framställs det... som den som ställer till det. Och, och nu säger jag framställs men jag menar kanske också att det kanske lite är så. Mm. Och det var det som är spaningen. Är det så? Det kan man ju undra Dels om, det, om den biologiska mamman framställs som krånglig på olika sätt i vi olika Vi får ju en hel del brev. Ja, det är en hel del. Det, och då, om man skulle bunta ihop alla de breven och göra någon slags uh, stolpdiagram mm, mm. så skulle det faktiskt vara så att just den biologiska mamman tycks vara en stor kugge mm, i hjulet. Mm. Heter det så? Nej. Ja. Nej, en pinne i kuggen. Alltså den som, den som får hjulet att kugga ut. Ja. Alltså den som ställer till med det. Eh, måste man väl kunna säga. Det. Verkar liksom en del bara jävlas helt enkelt. Ja. Och då undrar jag, är det så och varför är det Eller så? Eller är det bara att det uppfattas så av bonusmammorna? Ja. Jag kan ju sticka ut huvudet lite och, och säga då att om man skulle tänka traditionellt på eh, kanske som man såg. Skulle på manligt nu. och kvinnligt? Jag tror det blir tillräckligt och, äh, äh, äh, på ett sätt. ansatt. Det, ja, äh, så tänker jag så här: då, kan det vara så att en pappa äh, har lättare då att gå in och ha bonusfamiljen som sitt nya projekt och satsa mycket på det, och inte bry sig om lika mycket vad som händer med barnen när de är hos den biologiska mamman? Liksom lämnar över. Och, ja, men, men kan det inte vara så att lita han litar på den? Att han mm. litar att, äh, överlag. Då, ja. att, nu är vi ute på tunnis, men att en pappa litar mer på en mamma ja, än en mamma litar på pappan. Ja, så att mamman vill kolla så att, barnen, att pappan verkligen klarar av Ja, det hur och så. har de det? Vem är hon, den där nya bonusmamman? Ja, och kan, kan det vara så att kvinnor är mer avundsjuka eller svartsjuka på varandra än vad män är? Att, att de... Nu generaliserar vi. Ja, men om vi, om vi gissar då, skulle det kunna vara så att fler biologiska mammor eh, liksom vill ha koll på vad, vad gör den där bonusmamman och hur, hur är hon mot barnen och, och vad, försöker lägga sig i mycket då? Eller är det bara så det kan ju, var, det kan ju faktiskt bara vara gällande kanske för just de här bonusmammorna som krånglar kanske. Mm, mm. Att det kan vara så. Sen så finns nej, nu tar jag fel. De biologiska mammor som krånglar. Ja. Att det kan ligga till grund. Varför just de här biomammorna som krånglar, varför gör de det? Då kan ju svartsjuka kontrollbehov och annat sånt mm. ligga bakom. Men jag tänker, frågan var också är det verkligen så? Ja, du gjorde ju en undersökning, jag vet inte hur, du fick in flera hundra svar va? På eh, ja. hur man upplevde det. Där var det ju fler som kände sig Lämnade. Övergivna av sina pappor ja. än över sina mammor. Men det är ju lite en annan spaning. Ja, delvis. Men jag tänker ändå att kanske ändå... att det finns något ja, i det här. Ja, men det är din tes där att män har lättare att släppa än kvinnor. Ja, och men det är också, mm. ja, det tål att tänkas vidare på. Jag tycker det är jättesynd för både de biologiska mammorna och bonusmammorna behövs ju. För barnen. Det är jättedumt om det blir ett krig eller att man plötsligt börjar kasta skikt på de biologiska mammarna, som är, som är ju jätteviktiga. Även tycker jag när barnen inte är där i mm. de ju ändå. Jag tycker viktiga. att jag litar ganska mycket på de biologiska papporna om man ja. ska vända på det. Att om jag om har jag svårt att släppa. Ja. Och jag, ty jag tycker jag har bättre kontakt med. Med mitt barns bonusmamma än jag har med mitt barns biologiska pappa. Ja, just det, ja. men, Sen finns det ingen ny bonusmamma på den andra. Nej, nej, det är klart. Och jag tycker inte att jag lägger mig i eller har något stort kontrollbehov av vad de biologiska papporna gör eller att försöka tävla med dem eller så. Mm. Jag upplever det inte så, men det kanske jag vet aldrig. gör du det. Och jag upplever det så. Ja, att jag är så. Jag tycker att du är perfekt. Jaha. tack. Det är ett stort ord. Säg bara i podden. Men vi kan väl se om lyssnarna har några tankar om just det här. Mm, min spaning. Ja. Är biologiska mamman den nya styrmamman? Ja. Och är det så? Och varför är det så? Mm, mm. Eh, Men nu tycker jag vi ska spana vidare lite på vår nästa gäst. Just, som är då biologisk mamma och bonusmamma. Hon har växt upp som bonusbarn. Ja, som ja, skilsmässbarn. Bonus, bonusdotter var hon ju då. ja, ja. Eh, Och även stora syster och Matte, är ja, den världens sötaste lilla hund. Ja, hon heter Linda Ljunggren och är jurist uppvuxen i Lund men eh, hamnade i Stockholm och är kvar där då. Och det var där vi träffade henne. Ja, hon jobbar på Familjens jurist som då är Sveriges största humanjuridiska Så det Är inte mycket... en morsikt? Kan advokater vara humana? <laughs> du menar, ja, det är mycket, mycket skämt om nu när vi är inne sådär. på stereotyper tänkte jag ja, särskilt tror jag i USA där de har väldigt mycket hamrade. Ja och advokater. sådana här taskiga skämt som vad, vad kallar man hundra jurister liggande på botten av en sjö en bra början det är så här det, det är amerikanska skämt det gäller absolut inte Linda, världens trevligaste och eh, ger många bra råd eh, efter intervjun hon bloggar också. Just det, det kanske vi ska säga. Familjen och du mm. är hennes blogg. Hennes mål är ju att hjälpa vuxna som separerar med övergången från kärleksrelation till föräldrarrelation. Ja. Det är jätteviktigt och det är lite det vi sysslar med också. Ja, för det har ju ökat mycket, de här vårdnadstvisterna har ju ökat eh, med 50% procent bara de senaste tio åren. Mm. Att det är jättemånga barn som kommer i kläm kan man ju säga. Mm, mm. Och det är det som Linda månar om. Att barnen ska slippa komma i kläm och att eh, hjälpa till vid konflikter. Vi kommer ju att lägga ut eh, adressen till hennes blogg. och eh, Hon har Facebook ju jättemycket och deras egen erfarenhet och sen så har hon ju också sitt jobb då, som hon kan mycket om juridik och ekonomi och, och sånt där. Så att jag mm. tror att Linda är verkligen den som man ska vända sig till om. Det, är lite det tror jag också. Så familjen och du och efter intervjun kommer också då lite tips om hur man ska skriva ett testamente för att det ska vara giltigt och bli bra. Och det är viktigt även för oss då som tänker att vi har förhoppningsvis många, många år kvar att leva. Ja, så att jag får studsmattan. Ja, <laughs> just det. Men bilen behåller jag. Även efter min död. Här kommer Linda i Ljunggren. Ska du behålla bilen efter din död? Ska det gå till? Hej och välkommen till podden Linda. Tack. Och välkommen hem till dig själv väljer på att säga. Ja, jag gör det också. Vi är i din lägenhet och spelar in lite här. Just det. Varför det... inte vi sån här utsikt från vår lägenhet? Ja, jättefint i Hammarby sjöstad. Ja, och nybyggt, eller ombyggt var det här också. Alldeles nyrenoverat, det är ja. därför det ekar så mycket. Ja, just det. Martin, varför har inte vi en sån här en söt hund? <laughs> Nej, det finns en valp här någonstans under bordet också. Ja, ja, ja. någonstans här jag jag kommer det. En Marcello. <laughs> jag Vi ska ju prata lite om juridik, men det kan vara kul att höra lite först eh, dina erfarenheter av eh, bonusfamilj. Just det. Jag bor ju här i... Eh... I den här nyrenoverade lägenheten med min bonusfamilj. Det är jag och min man, Love. Ehm, och sen har han två barn. Ehm, en flicka som är 12 och en pojke som är 10 Och sen har jag en 13 trettonåring, en ganska nybakad tonåring mm. pojke. Mm. Mm. Men det är kanske inte lika illa som när tjejer blir tonåringar. Vi har ju en 13 trettonåring hemma. Och hon är väldigt mycket tonåring. Ja, just nu så har hon gått in lite i det. vi gör det fel. Det växer ju bort. Fast ja. det gäller nog pojken. Ja. <laughs> det är så att alltså, ja. Du vaknar för, för sent. Alltså, hon, redan när jag vaknar så har jag gjort fel. Liksom. <laughs> ja. Ja. Det kan vara jobbigt. Men ni valde att flytta ihop uh, i en... Till ett ny bostad för er då ja, Inte att någon flyttar in till någon annan och så. Nej utan mm. vi skaffar något helt nytt Gemensamt och mm. vi försökte hålla också då ganska stort Så att barnen skulle få varsitt rum mm. Vi brukar säga det där att, att vi har valt varandra men barnen mm. Valde inte varandra riktigt Nej. Så det har känns viktigt för oss att de har kunnat få sitt, mm. sitt egna utrymme Och sådär Och många experter säger det att det tar ju ett antal år Innan man liksom Får ihop en familjekultur. Jättelång tid. Mycket mm. längre tid än jag kunde föreställa mig ja. när vi flyttade ihop. var mm. sa Stina? Sex år. Ja. ja något sånt. Ja. Ja, så men, nu börjar, ja, börjar, ja, börjar. Ja, det, <laughs> det lugna sig. Bor ni i närheten av de andra föräldrarna? Nej. De, den ena bor väldigt långt norr om stan och den andra bor väldigt långt söder om stan. Mm -hmm. Så att de pendlar ganska mycket de här barnen. Mm. Skola och så. Ja. Det ligger min... någonstans mitt emellan. Armin ja, Sjöng går här i Buköpstad och, ja. och Louis Barn går i ja, norr om stan i ja. Men det är, det är Många barn som vänjer sig vid det och, och blir jätteduktiga på turné. De är och buss och... superduktiga. De krusar ja. runt lokaltrafiken här som värsta ja. experterna. Ja. Mycket mm. Och som jurist har du ju då längre erfarenhet än som bonusmamma kan jag tänka mig. Ja, just det. Varför just det. hamnade du i det yrket? Jag tror att eh, jag var och barn själv och det har nog har jag förstått efteråt präglat mig väldigt väldigt, väldigt mycket. Uh -huh. mm. Så att när jag valde eh, juristlinjen så var jag lite sådär socionom eller jurist för jag visste att jag ville jobba med barn och skilsmässobarn och barn. jag ville hjälpa uh -huh. barn. Så att det, jag, tror, jag ser att det har präglat mig ganska mm. mycket Borde du vara annan vecka själv då Nej också, eller? jag borde faktiskt mest med min mamma Jag hade tyvärr lite problem att landa och, och, och mm. bli liksom trygg hos någon annan. Så jag flyttade mm. mellan ganska mycket Jag tyckte synd om den jag inte var hos ja, klassiskt. så, så klassiskt precis. Men det var väl vanligare för också att man Borde hade i förälder. huvuddelen hos en förälder. Också. Ja, mm. absolut. Ja, men Så var det nästan bland alla mina kompisar. Det var mm. ju att man träffar pappa varannan helg. Liksom. Ja, tyvärr blev det lite så. Nej, så att då, då blev det juridiken. Och jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor. Och juridiken är ganska bred på det sättet. Mm. Eh, och då visste du en... tidigt att du ville in i familjerätt. Ja, för din firma specialiserar sig på just familjejuridik. Det är inga brottsmål eller så, utan det är mer det är bara familjer som kommer till er. Det är familjens jurist, precis. Mm. Och det är humanjuridik brukar vi säga då. För det är ju all juridik som egentligen är kopplad till privatpersonen. Mm. Men inga brottmål. Och vi kommer ju då ifrån, från eh, fonus. Mm. Eh, vilket gör att vi jobbar jättemycket med omsorg och de familjära mm. frågorna. Så det ligger på din, mig här om hjärtat. Ja, jag läste ju på din blogg att du har en framtidsvision av att minska vårdnadstvister i Sverige. Ser du mycket vårdnadstvister och sånt i ditt jobb? När jag jobbade som biträdande jurist det är över tio år sedan jag gjorde det på advokatbyrå. Då var det ju det jag gjorde. Mm. Och det var ju en hemsk upplevelse. Jag fick mm. ju slita med vårdnadstvisterna. Jag gick in i det där full av hopp och tänkte nu ska jag hjälpa de här mm. barnen. Mm. Och så förstår man på vägen att man blir snarare syre på elden. Mm, så mm. fort man har kopplat in ett juridiskt ombud och man har liksom gått in i domstolsförförande. Så då det, kryper öj, alla ner i skyttegravarna. Alla liksom. ner i skyttegravarna och då är liksom kriget fullskaligt. Mm. Och, och det var fruktansvärt att gå hem varje kväll och känna liksom att man var med och eskalerade nästan. Mm. Du är ju skyldig att vara att ta din klients intresse och det är mm. inte barnet som är min klient. Nej. Det är ju mamman eller pappan. Mm. Så här gäller det att fightas med nebbär och klo. Och, och, och ibland mm. så händer det ju då att man kände någonstans att jag företräder fel person här. Mm, mm. Och det får man ju inte tycka som, som jurist och advokat. Du måste göra ditt jobb. Men mm. känslomässigt så det är det klart att man ibland kände att här... Bidrar inte till vad som är bäst för barnen. Här mm. skapar vi bara jäkla oreda i allting. Så det har du, du har slutat med att jobba. Vad jobbar du mest med nu? Är det... Idag jobbar jag ju på jurist Och det jobbar jag på med utvecklingsfrågor. Mm. Så att jag är chef för ett utvecklingskontor. Där mm. vi tittar på hur vi ska ta fram nya juridiska tjänster vi vill göra juridiken mycket mer tillgänglig för fler det ska mm. inte vara så dyrt, det ska inte vara så komplicerat utan mm. man ska förebyggande kunna gå och få hjälp med juridiken på samma sätt som man kan teckna en hemförsäkring mm. eller man kan gå till banken och få stöd och råd om man vill ta ett lån så ska det vara självklart då och, utan att behöva ruinera sig, träffa en jurist och få mm. ordning på sina relationer, för det, det det är mycket det jag tycker juridiken ska vara. Det handlar om att få ordning på relationerna och ha respekt för varandra. Så det är testamenten och samma så här, avtal och sånt? Ja, Samarbetavtal, äktenskapsförråd, eh, allt det där som man behöver egentligen titta över beroende på vad man har för livs- och familjesituation. Upplever du att människor har svårt att de liksom skjuter det, de vill inte ta tag i testamenten och avtal och sånt? Eller? Nej så alltså ingen vill ju dö, har jag säga. Och det är oerhört svårt att tänka sig att det det som ska hända. Till och med när vi sitter i rådgivningen så brukar vi ju säga om du dör eller mm. om du avlider. Vi vet ju att vi faktiskt ska göra det eller tyvärr. Men det är inte det man liksom i första hand... Och ja, när man, man är nyförälskad och ska gifta sig att man ska börja tänka Precis. på att och ha något sånt. Har ni tänkt på vad som händer mm. när ni skiljer? Nej, vi ska inte skilja. Vi ska älska varandra ja. för evigt. Ja. Men, men det är en fin vision att man ska kunna komma eh, båda parterna och, och på något sätt kunna mötas innan det blir... Går vidare till en twist. Ja, alltså tänk dig den. den liksom, nu, nu har jag ju läst och förstått att, att vårdnadstvisten har ju mer än fördubblats på tio år. Mm. Och det har ju säkert att göra mycket med hur lagstiftningen är skriven. Mm. Eh, men det har också en del att göra med att det finns inget bra ställe tycker jag att mm. vända sig till. Om man som par bestämmer sig, vi ska separera, vi ska skilja oss. Vi vill göra det som vänner, mm. likväl uppstår ju konflikter på vägen och man mm. tycker såklart olika, det har man ju gjort kring barnen även kärnfamiljen. Mm. Vart ska vi gå? Ja, det finns ju då i varje kommun, familjerätten som det kallas som man ja, kan gå det. på rådgivande samtal, men alla vill heller inte vända sig till myndigheter <här> när man vill prata om sina barn eller sina allra mest privata angelägenheter. Och Där skulle jag vilja att vi familjens jurister kan erbjuda en tjänst där vi tillsammans med psykolog eller en par terapeut kan möta människor och ett säga helhetskoncept ett med. helhetskoncept mm. och det är ett jättebra. fast pris tänker jag då så att man inte som behöver man vet precis som att du behöver tänka åh gud så dyra psykologer och jurister att det tickar liksom. på timme. Ja, alla tacksam. tar ju betalt per timme det är hemskt ja. obehagligt. Ja. <laughs> då har man ju ett bra insikt men det kan komma väldigt snabbt men, mm. men det skulle jag vilja bidra med och också opinionsbilda mycket kring den här frågan för de här barnen är lite bortglömda. Ja de finns ofta i och för sig de är redan kända många gånger hos socialen för det är många gånger liksom andra sociala problemfaktorer mm. när det blir väldigt infekterade vårdnadsfister mm. men det är ju också en klick med barn som bara ligger och flyter vid sidan mm. av och som bär mycket färg. Och säkert färdiga. framöver i sina liv eh, påverkar Det det. Ja, påverkar att får man inte någon ordning på, på vårdnadssituationen så kommer det i, i skolan och Ja, efteråt också ja, just, men Man har gjort mycket forskning på det där Och sett att de, de psykiatriska sjukdomarna Kommer senare mm. i livet ofta Men det är en jättefin vision tycker jag Jag tänkte nu när vi har dig här Så ska vi passa på Vi har ju fått en fråga från en lyssnare Hon undrar ju Vad händer juridiskt sett då Om man har ett hus tillsammans Och man skiljer sig Eller dör Och vad är det för skillnad När man är sambo och när man är gift. Och skillnad om man har gemensamma barn eller inte. Vi får väl dela, vi får väl dela upp, det upp det här lite. Här lite ja. Ja, för det, det händer väl lite olika saker. Vi barn. tänker ja. att vi är en bonusfamilj. Och mm. de lever tillsammans. Mm. Mm. Och så tänker vi att just nu har de bara barn var och en för sig. Ja. Och så äger de... De har köpt ett hus tillsammans. Ja. På ett sätt. Ja. Vad händer då om någon av dem dör? Och inte är gifta. De är inte gifta. De är sambo. De äger ett hus. De har barn... Båda har barn mm. och så är det en av dem som dör. Vad händer då? Om de inte har skrivit någonting, heller? Just det. Eh, för det var en viktig del i det också. Eh, det är ju så här: då, det första kriteriet är egentligen om de är sambo och så har de köpt någonting för att det ska användas gemensamt mm. som bostad. Då kicka sambolagen in. Mm. Så att då är det på det här sättet att oavsett vem som har betalt för huset, mm. om han har köpt hela eller hon har köpt hela, är det köpt för att det ska användas gemensamt. Då är det så att även om någon dör, när det handlar om att någon dör så mm. gör man först en bodelning kallas det. Mm. Det är alltså samma sak man gör när någon dör som om de skulle ha separerat. Okej. Okay. Mm. Så att oavsett om man är sambo eller om man är gifta, när någon avlider så gör man alltid först en fördelning av alltså, för egendomarna. Och, Och i det här... du sa det att om man, om, det spelade ingen roll vem som hade lagt in mest pengar i huset utan det var... Intentionen att ska det här huset användas tillsammans så delas det ändå? Mm. om man nu inte har skrivit ett samboavtal. Mm. För då är det ju inte sambolagen, då avtalar man ju bort den och då är det ju mm. den som har betalt som så att säga behåller den egendomen. Mm. Men om man inte har skrivit ett samboavtal, mm. då gör man alltså en bodelning, och tittar man på, på värdet av huset mm. och så säger man att här splittar man på hälften, mm. hälften hälften. Och var deras, så att säga Ägares barn då ju mm. då Vem var det Sin som hade förälder. gått bort? Vem det? Ja, vem det då? Vi säga, men Vi säger att kvinnan dör sig I ja. det här sammanhanget då och de har barn var och en för sig ja. mannen då, om de är sambo då ärver han inte henne han någonting han ärver ingenting, för sambo ärver inte varandra, vilket betyder då att då har han förlorat sin fru nu mm. Barnen har eller förlorat... sin sambo mm. precis, tack <laughs> sin sambo och, och barnen har förlorat sin mamma mm. eh, för att han då kanske ska ha råd att betala ut så att säga arvet till hennes barn, för mm. han är ju nu skyldig att så att säga punga ut hälften hälften mm. eh, av, av värdet på huset då kanske han till och med måste sälja huset för att ha råd att göra detta ja, det står ju på löpsedlarna idag skulle Loffe Sambo skulle, står det? Ja, just det. vill bo kvar jag hade gärna bott kvar ja. Janne Loffe Karlsson och då var det de hans då barn då som, ja, hans barn har kanske ärvt mm. ett hus som hon har flyttat dit också ja. eller i alla fall den halvan Precis. som då hon kan ju inte ta ett lån på om det rör sig om flera miljoner för att lösa arvet då. Ja, det här ser vi jätteofta och det är ju jättestor tragik. För familjen mm. har slagit sig spillror och mm. så ska man då lösa ut och betala dem ut de här pengarna. Och så får man sälja sitt hem. Mm. Det är inte roligt. Nej, så samman måste jag verkligen tänka på det där. Att när barnen är mindreåriga så blir det ju plötsligt hennes då, ex som blir någon slags förvaltare då. Det finns ju en biologisk förälder på en, andra den sidan. Den biologiska här. föräldern som... Ja. Är de mindre så är det ju då barnens pappa som om de har har varnad. Mm. som med största sannolikhet kommer att förvalta de där pengarna i och för sig med överinseende av överförmyndarnämnden. Okej, okay, det finns det också. Ja, ja. Men, men likväl... Men man kan ju... helt enkelt plötsligt stå att man inte har någonstans så bor får man inte ha råd att bo kvar. Ja. Om man nu inte har skrivit ett testament. Och då rekommenderar du ett testament, det Testamentet här Precis. minstänker jag. För då här, Där kan du då reglera att ja, mm. här är vi sambo om någon av oss går bort, ja, men då ska min sambo ärva allt. Heter det något med orubbat bo då? Precis. Mm. Mm. Och det här är ju lite grann sanning med modifikation. Därför mm. ehm, i svensk lag så har så att säga alltså biologiskt barn har alltid rätt att få ut sin laglott som är halva mm. arvslott. Lotten. Så man kan aldrig testamentera bort det? Du kan i testamentet vädja till dem och be dem att avstå mm. till dess att den andra också har avlidit för att mm. på så sätt uppnå det här orubbat bo. Mm. Och sen kan man skrämma sina arvingar lite grann genom att säga att om du ändå visar så ska tyt din låt. då får du inte efterarvet sen. Då får du inte din investerande del utan då testamenterar man den till någon annan. Så det finns lite påtryckningsmedel mm. men man kan aldrig egentligen ta bort så det, det, det nog skillnad på om man var sambo eller gift. Egentligen ja, därför att har de då gift sig, då har ju make en en arvsrätt. Så då så har ju just sambo hade ju ingen arvsrätt där. Ett Nej. Så då ärvar ju så att säga, mannen i det här fallet, då ärvar han ju sin fru. Mm. Han är ju tvungen om barnen kräver att då ändå betala ut en fjärdedel här, mm. det vill säga mm. halva laglottan. Eller mm. halva arvslotten, förlåt. Men det är ju inte lika mycket pengar och, och mm. han är ju mer skyddad i det läget. Mm. Mm. Så att gifta sig är bra. Och sen var jag frågade hon ju då om gemensamma barn, om det då fanns barn sen tidigare plus då gemensamma barn. Mm. Är det nu blir det rörigt. Gemensamma de får alltid vänta. De får alltid vänta tills båda vänta till föräldrarna. Ja, de För kan då, då ska de få av i det här fallet pappans del. Liksom. Ja. Ehm, så de kan inte kräva ut sin ähm, enskilda bröstarvinges Nej. del. Nej, de får vänta mm. till båda föräldrarna mm. har avlidit. Mm. Så vad är de största problemen ser du med att, äh, i ditt jobb? Vad är det som du tänker, att, varför har inte människor tänkt på det här? Ja men många gånger tycker jag det är just det här att man flyttar ihop. Mm. Och så förstår man inte att, att även om det, har, det är kanske kvinnan som har gått in med, med besparingar. Hon har lagt in... Uh, 80 procent och han har lagt in 20 procent och så förstår man inte sambolagen och, och när man då separerar så ska man liksom dela det här. Mm -hmm. Den är starkare än många tror då. Ja den är, alltså den den går ju inte att rubba utan då måste du ha skrivit ett sambaltal. Hur mm. tänker mm. det Och det, det kan som man inte. Tänka... ihop utan att skriva sambaltal. Ja, som vi har gjort tror ja. jag. Men, men jag <rätts> <We> <rätts> vet nu många det. Ja jag tänker att vi kommer att skriva ett nu när ännu... vi stänger av <rätts> här. <så> <rätts> ja Men jag tänker just att eh, det kanske är vanligt. Ungdomar, att den ena flyttar in i den andras lägenhet och blir ja. sambos. Ja, och, eh, och... för tiden går föräldrar in med en del också, ja. med pengar. Och så de man blir sambo, med. så fort man liksom flyttar ihop med vem som helst blir man sambo då. Och yep. i, är det en ah. hyresrätt eller bostadsrätt det blir ju stor skillnad förstås. Ja. Eh, men, men ändå... Eh, Jag ska bara förtydliga det med Maria. Mm. Under äktenskapsliknande förhållanden. Ja, just det. Ah. Så det kan inte vara att man är två studenter som bor tillsammans för att man, då är man inte sambo. Om man inte hånglar liknande <laughs> Alla ja, ja. studenter hånglar. Ja, just det. <laughs> så är det, så är det. Ja. Studentäktenskap, det kanske är något speciellt. <laughs> eller så. Nej men det är klart, man får dela en lägenhet med en kompis Absolut. utan att lyda under sammanlagen. Ja, sen hade vi ju vårt scenario där jag dör. Ja, jag tycker vi, det är väldigt vi började också fundera på det här med hus till exempel. Om, om man då ärver ett hus mm. och om man då är gift eh, så får man ju huset tillsammans. Och om då, det låter ju jättetaskigt om du skulle dö. Nu förklarar du inte från början. Vi, vi tar det från början. Mm. Det är som en liten saga. Du och jag gifter oss. Ja, det ska vi ju. Och dina föräldrar har en sommarstuga. Mm. Först dör dina föräldrar. Nej. Jo, de dog. Taskigt. Och då ärver du och jag. Och min bror. Och David som är ja. din bror. Det är sommarstugan. Men sen dör jag plötsligt detta också. Ja, men då blir det ju... Just det, då har ju jag... En fjärdedel och du är en fjärdedel kan man ja. säga kanske. Jag tänker stoppa er där. Ja. Lite in. Ja? Nej för att faktum är att, att även om ni gifter så är det mm. Martin som ärver sina föräldrar. Du ärver ingenting. Jag kommer inte även. Nej. Skulle det däremot vara så att... Att, att jag dör? Nej. Ja precis. Då, då är kanske du ärver snart. min del. Att Du har ärvt. Du ärver en del av sommarstygen. Du delar mm. den tillsammans med din bror. Mm. Eh, och den finns kvar. Du äger hälften. Och så dör du. Då gör man ju en bodelning där man yes. tittar på ja, liksom, ah, vad har det Martin för tillgångar och mm. vad har Maria för tillgångar och så mm. slår man ihop dem och delar på hälften. Mm. Då skulle det kunna vara att du kanske ska ha en del av sommarstugan, men det kommer först i samband med det. Okej, okay, så det är inte så att jag dör. Att ni gifter er gör ingen så att säga skillnad dig i arvsrätten för Martin eller, Utan den, den sitter han själv på mm. Så att du kan ärva jättemycket saker Som du aldrig får inte Så mycket ah. finns det inte att ärva Men en <laughs> sommarstuga kan så. Vi ju, ja. Sen är det så här också Bara för att göra det ännu, <laughs> ännu tråkigare När dina föräldrar då Avlider mm. eh, de låt mig och leva. <laughs> <jag, laughs> det ska ju såklart inte hända på Länge, länge, länge men, men då kan det också vara så att de kanske då har skrivit ett testament där det framgår att det här ska vara Martins enskilda egendom. Mm. För de vill att den här sommarbostaden den ska bara finnas i din släkt. Jaha, just det. Då får du aldrig del av den. Ah. Då är det bara Martins eventuella barn som får del av den. Ja, och har jag inga barn så blir det min brors yes, hela, hela som, Om kan det är så att ni är gifta och så... Mm. Har du på något sätt liksom upphävt det här? Men, men nej, förresten, nu irrar jag in mig. Glöm det sista. Nej. Men, nej, så på ett sätt, dels kan mina föräldrar bestämma det. Ja. Och sen så är det, både, beror det ändå på när jag dör som, som ja. det kommer en, en annan ja. uppdelning. Ja. Och skulle det vara så att Maria har någonting från sina föräldrar som inte genom testamentet var hennes enskild egendom. Men så känner hon ändå när ni när ni ska gifta er. Ja, fast det där vill inte jag att Martin ska få om vi skiljer oss. Mm. Eller om jag dör. Då kan ni upprätta ett äktenskapsförråd. Ja, just det. Och då kan ni där bestämma liksom vad som ska vara enskild egenom. Mm. För det kommer aldrig då att ingå i den här första bodelningen man gör. Nej. När man separerar eller när någon går bort. Så mi, mina symboler, till exempel. Jag kommer aldrig vilja ändra dina symboler, Martin. Ja, man måste leta länge innan man hittar de perfekta symbolerna. Ja, när man sprangas, som jag gör. Ja. Ja, mm. förstår jag. Men, men det är bra att veta då. Ja, ja du kan få testamentera bort dem. Nej, vad heter det? Äkta men ska för bort dem. Men rekommenderar du testamentet även så att säga, i, i vår ålder- och, jag tycker alla människor ska skriva testamentet. All precis man kan alla människor ska skriva testamenter därför mm. att det spelar egentligen ingen roll vad man har för familjesituation du har en livssituation där mm. du är där och då man kanske Vi, borde prata mer om det i skolor redan vi har något för familjens jurist som heter livsbesiktning. Det är mm. en gratis tjänst. Alltså mm. familjens jurist finns ju varenda busk i hela Sverige. Mm. Jag tror vi har över 150-200 kontor. Det är massor med kontor. Mm. Familjens jurist. Ja, mm. Dit kan man vända sig. Man får 20 minuter så att säga, gratis genomgång av sin livssituation. Det är jättebra. Och då får man identifiera att vad är det man behöver? Mm. Många gånger måste man tyvärr också tänka till, vad är det jag vill då? Mm. Mm. Det är det många människor har svårt att bestämma sig för. Men vad är det jag vill? vill och det är lite jobbigt att liksom prata om sådär, vad jag mm. har sagt eller bestämt. Men jag tycker att alla, när ni flyttar ihop så är det självklart att ni tecknar en, en hemförsäkring. Mm. Det kan ju brinna ner. Mm. Men det är liksom på samma sätt jag vill att man ska tänka kring de här juridiska Med frågorna. Sammatt ska gå vara lika, sj självklart. Ja, gå och checka upp vad ni behöver. Det är inte mm. säkert att ni behöver någonting. För jag ni, kanske inte någonting. <laughs> ja, ni kanske vill ha det. Ni kanske vill ha ja. det precis som, som det fungerar. Mm. Liksom. Men det är jätteviktigt tycker jag. Respekt för sina barn och mm. sina liksom familjeförhållanden och särskilt i en bonusfamilj. Bonusbarn mm. är ju aldrig en nej. bonusförälder. Nej. Det kanske man vill. Mm. Man kanske vill testamentera lika Ja då, ska man ju, då kan man göra testamenter då ja. och skriva in sina bonusbarn. Det var kan ju en bra grej just. Och det är inte så en livsbesiktning att det är som en bilbesiktning att, att man kan få underkänt och att man hamnar på skroten. Liksom. Så, nej du får inte. Du i, i hela näsan. Tyvärr du gick inte igenom besiktningen. Ja, nej, det är väldigt sällan ja, vi ja, skickar ut med anmärkningar på det sättet. Mm. Ja. Man måste få se det humoristiska även i det allvarliga absolut, juridiska. Absolut, absolut. Mm. Ja, men vi tackar ja, väl ja, inte jag... så länge, eller hade du någon mer fråga? Vi, vi har ju inte riktigt rätt ut vad man bråkar mest om- Oh, men jag tror det man ska tänka på är just det här som sambo så är man väldigt utsatta för, för missförstånd och konflikter mm. så att testamente, jätteviktigt när man är sambo samboavtal behöver inte vara viktigt men man ska i alla fall undersöka om det är det man behöver mm. och sen när det gäller skilsmässor så är det väl mer av en personlig liksom värden och reflektion från mig mm. efter att ha liksom sett så många hemska vårdnadstvister äh, att, att Skilj er från, mm. så att säga, separera era känslor från barnens känslor mm. och, och gör allt ni kan för att mm. identifiera barnens behov och se att de är ju annorlunda jämfört med vad du själv känner. Mm. Eh, en separation är inte rätt tillfälle att hämnas eller att försöka liksom skapa någon rättvisa i något som man har upplevt historiskt inte har funkat. Mm det måste handla främst om barnen och att mm. bygga en ny relation med den man skiljer sig från en föräldrarrelation. Från kärleksrelation till föräldrarrelation brukar jag säga. Det, det är bra. så värdefullt. Från kärleksrelation till föräldrarrelation. Mm. Ja. Och, och att det känns självklart att skydda barnen ja. genom juridiken. Ja, det är jätteviktigt. Vi har ju pratat lite om det här att, att man som bonusförälder mm. kan känna sig ganska eh, rättslös. Ja. Att, eh, att inte efter en skilsmässa eller ett dödsfall- ja. ha en rättighet att ens träffa barnen. Nej, det har man och, inte. Och där finns väl inga juridiska trick. Att, Nej. Men däremot så kan man som bonusförälder- skydda sina bonusbarn ja. i testamentet. Och det är en fin ja. tanke. Ja. Mm. Men vi kanske, vi kanske kontaktar Linda igen- Ja, vi, vi, inför att vi gifter oss till exempel. Nej, och du dör. Symbolerna, symbolerna, Det, det är en eh, ren symbolisk val, symbol, fråga. En symbolisk symbol, äh, symbol, fråga är det. Och nej, ni fick med det skämtet också. Ni är ja. jättevälkomna om att nackta mig igen. Det var ja. jättekul. Ja. Och ni som vill veta mer eh, kan ju följa din blogg Familjen och du. Ja, och då är adressen till den sidan? Ja, det är familjenoddu.wordpress.com Och jag har en sida på Facebook också som heter familjenoddu. Vad bra. Där hittar man allt. Man kan säkert googla på familjenoddu och, och Linda Ljunggren så ja. kommer man fram. Ja. Jättesnällt och spännande ja, att du var med i, i våran podd här. Tack ja. snäll att jag fick vara med. Det är jättekul Grymt intressant. Ja, verkligen. Mycket som man inte visste. Vi, Eller som man trodde man visste kan man ju säga. Vi borde skriva testamentet. Vi borde göra en livsbesiktning. Ja, det fick man göra gratis hos familjens jurist. Och jag kollade, det finns inget i Varberg kontor, men det finns i Falkenberg. Det är Aha, nära. Okay. Så dit kan man åka. Men det måste ju finnas andra som gör livsbesiktning också. Ja, det är nog inte bara just familjens jurist. Men får man ta på familjens jurist så rekommenderar vi dem. Och så hoppas man att man går igenom besiktningen. får man så här en grön lapp och sätta på rumpan om man. 2018. Något sånt är det säkert. Men eh, testamentet är helt klart innan. Det är ju, vi gifter oss nästa år så att, eh, vi behöver ett testament fram till dess. Ja, ah, Okej. Okay. Behöver man inte det efter dess? Efter dess. Nej, då är vi ju vi varandra när vi är gifta. Ja, ah, med barnen då. Ja, de är vi ju dig. Så om, om jag dör så ärver du mig och sen om du dör så ärver barnen allt. Vi kanske ska, ska läsa det som Linda skickade. Just det. Hur man gör ett testament. Och hur för att man ska... gör och hur det bevittnas så att Jättebra. det ska bli rätt. Mm, Då kommer det lite torr text här som vi sen kommer att lägga ut också på, på vår Facebook-sida. Facebook-sidan, Bonuspappa och, ja, och, och, och oss där. ja Om ni inte gör det redan. Bevittning av testamentet. För att ett testamentet ska bli giltigt måste vissa krav uppfyllas. 1. Originalhandlingen ska dateras och undertecknas av den som testamenterar. Alltså den som skriver testamentet. 2. Testamentet ska vara bevittnat av två personer som också är samtidigt närvarande. Alltså de två ska vara samtidigt närvarande. När den som testamenterar daterar och undertecknar testamentet. Testamentvittnena bör behöver inte känna till eller ta del av testamentets innehåll. De behöver alltså inte läsa testamentet. Men de ska känna till att det är en handling de bevittnar och att det är ett testamente. För det, dessa testamentvittnen gäller vissa kvalifikation, kval, kvalifikationskrav. Det är måste man kunna uttala ordet kvalifikationskrav. Kval. Nej, jag kommer inte kunna du, kommer, du kan Nej. inte vara vittne alltså. Nej. Kvalifikationskrav. Vittnen får inte vara jäviga och inte jävliga heller. Nej, inte släktingar då till exempel. Jävliga släktingar från de dessutom inte Om det är ett barn som ärver så kan inte det barnet bevittna ett Nej, cementer. jag kommer att säga här vilket mm. man inte får vara. Så man ska fråga sina grannar eller några andra neutrala personer som ni känner om de kan vara vittnen. En testamenthandling får inte bevittnas av en person som är under 15. En person som på grund av psykisk störning inte förstår betydelse av en bevittning. En person som är närstående till testamentgivaren, nämligen maka, make, sambo. Omaka står det också. Nej, de som säger fel. Släkting i rätt, upp- eller nedstigande led. Till exempel föräldrar, far, morföräldrar, barn och barnbarn. Dessa får inte heller bevittna. Och inte syskon. Och inte person som är besvågrad med testamentgivaren, Till exempel svärföräldrar eller styrbarn står det här. Aha. Mm. Så bonusföräldrar och bonusbarn och bonus annonsnädes. Besvågrad tycker jag var bra. Ja. Jag kommer bli besvågrad med Håkan. Jag är besvärad över det. Eh, testamenttagaren själv får alltså inte vara släkt på något sätt och inte besvågrad. Och så får man inte den som ska få någonting i testamentet, får inte heller bevittna testamentet. Nej, det känns ju självklart. Ja. Och företrädare för juridisk person som erhåller arv inom testamentet. Så att ifall jag hade varit med i ditt testamente och jag hade haft Linda som advokat. Eller jurist. Mm. Jurist. Så får inte Linda heller bevittna. Nej, nej. nej. Och en förmundare, en god man eller förvaltare till någon som ska få något inom testamentet. Så sen när du sitter på hemmet nej, just det. Ja. och har en överförmyndare för att du inte kan tänka klart längre. Och jag försöker få allt det pengar. Eng så får inte den förmyndaren Nej, just det. heller. In och inte en god man. Och om det är en ond man då? Nej, ja, om den inte är släkt så får det. Onda jävliga män får bevittna testamentet. Ja, tyvärr. Men väljer inte dem. Mm. Nej. Och så har vi en liten klausul som heter Förvaring av testamentet. När testamentet väl är undertecknat och bevittnat är det en värdefull handling. Både för dig och dina nära. Efter din död måste det kunna hittas och visas upp testamentet är endast giltigt i original och bör därför förvaras på ett säkert ställe, exempelvis i kassaskåp. Det finns inga, en, det finns inga ännu lagkrav på att testamentet ska vara registrerat någonstans, som till exempel ett äktenskapsförord måste vara. Ja, ah, just det. Men om det bara är original, så att om man då sitter där och läser om testamentet och så tycker man inte om det, så bara springer man fram och typ äter upp det. Ja. Oh. Så finns inget testament längre. Nej. Oh, yeah. Det är lurigt. Huh. En plan. <laughs> jag kan ju lägga det i komplexpaketet för det är bara jag som äter komplex till exempel. Mm, mm. Nej, det stämmer inte riktigt. Vi åt konfläxt i, i julast. Det är julkodis som konfläxten. Ja just det, precis. Mm. Nej, då får vi komma Dåligt på ett eller säkrare ställe. Men det är konstigt. Jag tycker att man skulle kunna, när det är påskrivet på något sätt, kunna fota det eller någonting. Nej. Det kan man göra för att veta vad det är om man blir osäker istället för att åka till Ska banken och hämta man laminera sitt... sitt testamentet. Laminera, ja just det. Men det är jättekonstigt. Ja, det är förvånande mig kan jag säga. Mm. För det måste ju vara ganska lätt att förstöra ett testament mm. då. Mm. Men då har man ju sin jurist så att juristen kanske är med när man hämtar ut det från bankfacket. Och, och att juristen... Har ansvar för det. Ja. Så. Men det är klart, ja, original. Nu ja. tänker jag att vi ska väcka alla som har somnat med mitt nya ljud. Ba! <laughs> just det. Juristljudet. Vi, <laughs> nej, det var Stina-ljudet. Ja, just det. Ja, nej, men, eh, Linda kommer ju vara med i vår live. Och den är på måndag klockan 21 från din Facebook. Det Jag också. Ja. Eh, där ska vi väl även prata lite om det här med maskulint och feminint. Vi hoppas att Jesper... Eh, Lundqvist kan vara med också. Ja, hur får vi in det i bonusfamiljstänket? Eh, jo, men det är ju lite kopplingar till det här med hur man är som bonuspappa och bonusmamma eller biologiska föräldrar och lite allmänt. Det, det är mest för att det är en rolig diskussion. Aha. Det kan komma kan det kul åsikter där. Sen så kan vi väl redan nu berätta att vi är väldigt stolta över att nästa vecka har som gäst skådespelaren Fredrik Hallgren. Som spelar i bonusfamiljen. Just det, han är Martin som vi är då biologisk pappa till eh, Bianca och Eddie. I tv serien Ja, just det. Och han eh, ska även vara... Som har nypremiär, säsong två, om exakt 15 dagar. Ja, måndag 29 januari. Det är många nedräkningar där ute i landet just nu. Eh, Fredrik, berättar vi även lite om att han ska vara den nya Sunus pappa. Ja, det tyckte jag heller var kul att hon hade träffat Sunus pappa. För ja. han var ju med... Vi honom. Ja, vi var på ett hotell i Göteborg. Så det kommer nästa vecka. Vi tackar Linda Ljunggren för att hon var gäst den här veckan. Och Stina Pettersson som är vår expert. Men till nästa vecka, innan dess, säger vi. Att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men det går att skriva ett testamente. Och det är härligt. <laughs> Hej då!